terus kita Coba ingat semua itu Coba ingat semua itu bandingkan dengan amal kita berbanyak amal yang kita perbuat untuk Allah atau ternyata kita lebih banyak sibuk untuk diri sendiri bukan untuk Allah 24 jam Allah menggerakkan jantung kita 24 jam Allah mengalirkan darah dalam tubuh kita 24 jam Allah memfungsikan ginjal kita 24 jam Allah membuat kita bernafas Ya Rahman, berapa banyak amal kita kita perbuat dalam 24 jam itu. Semuanya banyak istighfar, istighfar maladi, istighfar maladi, istighfar maladi, istighfar maladi, istighfar maladi. Ya Rahman, ampuni kami para suami. Mungkin kami berkata-kata kasar untuk istri kami. Istri kami telah rela menemani kami, berpisah dari ayah ibunya hanya untuk menemani kami. Jika selama ini kami berkata-kata kasar kepadanya, mohon ya Allah, kau jadikan kami suami yang lemah lembut, ya Allah, yang bersungguh-sungguh menyayangi istri kami, tidak menyakiti. Ya Allah, jadikanlah kami suami yang soleh, Ya Ya Allah, kami para istri. Mungkin selama ini kami sering kali mengucapkan kata-kata yang membuat suami kami sakit hati. Atau kami melawannya. Ya Allah, jadikan kami istri yang soleh, Ya Allah. Jadikan kami istri yang soleh, Ya Allah. Yang membuat suami kami senang. Yang membuat suami kami merasa aman dengan kami. Ya Rahman, jadikan kami... Orang tua yang baik bagi anak kami Ya Allah Jangan sampai anak-anak kami Tidak menemukan contoh di rumah Dari kebaikan kami Ya Allah jangan sampai rumah kami menjadi hanya tempat Tidur dan tempat makan Jadikan rumah kami tempat kami beribadah Kepada kamu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah kami ingat ayah ibu kami Ya Allah yang telah mengurus kami Di majlis ilmu seperti ini, engkau berjanji, Ya Allah, bahwa orang-orang hadir di majlis ilmu akan kau terima doa mereka. Kami sedang hadir di majlis ilmu. Kami sedang di sini, Ya Allah, di tempat yang kau muliakan. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Ini hadiah untuk ayah ibu kami, Ya Allah. Mohon kau terima doa ini, Ya Allah. kami mohon kepadamu, Ya Allah. Di hari yang sangat mulia ini, bulan yang sangat memuliakan ini, bulan muharram. engkau berjanji. bahwa Kami akan diterima doa-doa kami Ketika kami hadir di majlis ilmu, Ya Allah Mohon ini hadiah untuk ayah ibu kami, Ya Allah Mohon kau ampuni ayah ibu kami, Ya Rabb Sebutkan nama ayah ibunya Ya Allah Mereka begitu ikhlas urus kami Saat kami tidak bisa mandi sendiri Kami dimandikan Kami buang kotoran Mereka membersihkan tubuh kami Kami diantar ke sekolah setiap pagi Kami diberi makan Kami dijaga kesehatan kami Tengah malam kami sakit Kami diantar ke rumah sakit Sampai ayah ibu kami menunggu di rumah sakit Tanpa hitung-hitungan Kami sering kali hitung-hitungan untuk berbuat baik kepada mereka, ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami anak yang soleh dan salehah ya Allah. Sehingga seluruh kebaikan kami ayah ibu, kebaikan kebahagiaan pahalanya ya Allah. Jadikan kami semua anak yang soleh dan salehah ya Allah. Karena kami adalah amal jariyah ayah ibu kami ya Allah. Sehingga ayah ibu kami kebahagiaan pahala kami semua ya Rabb. Ya Allah, mungkin ayah ibu kami dulu tidak tahu mana halal mana haram sehingga mereka berbuat dosa. Mohon kau ampuni mereka ya Allah. Jika engkau tahu ada penghasilan yang haram, mohon kau ampuni mereka ya Allah. Jangan kau siksa mereka. Jangan mereka ya Allah. Di antara ibu kami yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Di antara ibu kami yang masih hidup berkah hidup mereka Ya Allah dan terakhir hidup kami yang meninggal dunia pancarkan cahaya mudah mereka Ya Allah luaskanlah kuburan mereka Ya Allah Allahumma s'iq madukhalahum Allahumma s'iq madukhalahum Allahumma s'ilum bilma'i wa s'iljum barat Allahumma nakim ma'na ta'ayam kamar kosa wa ya danas Ya Rahmanir Rahim Ya Allah ampuni keluarga kita semua ampuni keluarga besar yang menyediakan pengajian di sini tempat ini Ya Allah Angkubuni semua keluarga besar, Ya Allah Yang telah menyediakan tempat di sini Kami bisa mengaji, bisa berkumpul, Ya Allah Ya Rahman, berkah hidup kami semua Berkah hidup keluarga yang menyediakan pengajian di sini, Ya Allah Ya Allah, pancarkan cahayaMu di rumah ini Di rumah kami semua, Ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim Kami rindu kepadaMu, Ya Allah Kami cinta kepadaMu, Ya Allah Jangan kau kotak kami sebagai hambamu Sekalipun kami banyak dosa, Ya Kami telah belajar surah Ar-Rahman Begitu banyak Kekurangan kami begitu besar nikmatMu ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, walla ilaha illallah, wallahu a'lam, walla. لا حول ولا قوه الا بالله الاهل العظيم سبحان الله والحمد لله ولا الله والله ولا حول ولا قوه الا بالله قالدين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ان بناه الانين الدعاء سبحانك وبحمدك asha doan لا inaha ila anta, asta furkaw ato bulay عليكم mualay الله وبركاته.